Just just det här problemfria ja. i hans sätt liksom. Hela livet bara hosta upp i munnen. Jag jag jag problem. Där var ju det sen på någon som ligger och bara pren och så han är där borta och är en mm. <löstlatimeters> Det var för gott vet att då. Jag hörde att du snart ska Livet är en storm på öppet hav Skådavsnitt 136 Tju! På plats i Stockholm är, är, är ju halva poddredaktionen redaktionen efter, halva. efter förra... Ja, du var inte med Jag hade med så ja, mm. Jag menar förra poddavsnittet 135 ja. Gick bra komma hem med värdbollen Ja. Alla var med både på både på planet dit och hem ja. eller jag menar, på planet dit och steg av på planet dit. Ja, jo, det funkar. Det funkar bra så. Det var ett litet missöde det var när vi skulle åka tåg till flygplatsen och då tre eller fyra hållplatser innan vad heter det Fly, flygplatsen då? Vad det heter det? Vi kommer inte ihåg. Så delas spåret. Mm. Och att egentligen så skulle vi ha tagit, då skulle vi ha väntat eller tagit ett annat tåg. Mm. Men vi kom liksom till andra sidan Eller till, till andra där den förgrenar sig. Mm. Så vi var tvungna att åka tillbaka. Och just när vi skulle åka tillbaka så, så var tåggången tvungen. Att, jag måste ut, jag måste, jag måste, jag måste på, på toaletten. Mm. Vi träffte borta så, jag, så bara gick han ut och så lämnar väskan och allt. väska. vi ja, ja. Och var Ja. Det? det var lite, lite roligt för, för att där eh, eh, Sandström, han, han visste ju. Det var till mig han sa det. tog trodde jag av det. Sade han så alltså visste ingenting. Vad tog du år då? Ja, ja. Du skulle ju filma. Jag berättade precis, men jag tror man ska man spela med det. Vad fan är du <laughs> uppe då? Jag tror ja. det var det. Nej, men Hamburg var, var, eh, Hamburg var bra. Vi bodde ju på ett annat ställe nu mm. förra året. Du bodde ju på två. Parallel gator uppåt tror jag mm. ifrån eh, Reperban Och nu bodde vi eh, Vi bodde på Reperban Man gick in på det som var bakgård det var, var nära det här Hafenklang? Eller? Nej Molotov, Molotov. Mm. Det var ju nej, lika nära som det kommer bli i Liverpool här mm. Ungefär 100-200 meter Så att det var ju jättenära mm. Men Reperban är ju ett Kanonställe Lustigt ställe Alltså, det är jättemånga utslagna som ligger där Och menar, knarkare Som har som, som ligger och sover hela tiden I sovsäckar Och, mm. och så på, på söndagen När vi gick, när vi gick, gick förbi där så det var, något som, menar, som, det var en organisation Som delade ut mat till dem Och delade ut kläder och, mm. och då var det som Per sa att, Nej, men, I Sverige hade de rensat undan Alla de där knarkarna Och liggarna ifrån Från gatan mm. Men här var det som liksom att när det hörde till, till stadsbilden att det ska vara lite förrummet på, ja. på repelbanan. Ja. Ett deligt kräver till och med. med. Repelbanan. Är... Bra band. Mm. Oj. Jo! Den här rapen kan vi klippa bort sedan. <laughs> eh, en annan grej. Så mycket bättre 2017. Mm. Har du hört deltagarna? Det är för, det är en del för. har jag gjort. Vi, vi vi brukar ja, vi brukar mm. nämna det. Mm. Okej. Okay. Och jag tyckte väl att det var jo men det var ganska bra i år. Säg en en så säger säga mm. Det får man att göra varje förra gången också. som <laughs> alltså. en eh, tanke man måste ju ha en en ja någon äldre kvinna någon mm. äldre, ja sådär, så man får liksom lite eh, vad heter det? Stimulans. Stimulansen som man, man får lite. Lite mix, blandning. Ja, bra blandning av det hela. Mm. Och då tyckte jag, ja du får säga först, Kikedani Ja <laughs> Abu. Ja, svar. Jag tänkte det var jättebä. Jaha, okej, okay, vad frågar Nej, men hon har ju som en jättelång historia och bra musikaliskt. Ja. Det har man i 20 år, kanske har det gått sätter mycket liksom, förutom att spela på båtar, men, men innan det med Miss Decibel som vi hade tagit <laughs> ja. Koll okay. i... på din kick? Ja men hon var ju koll på den kiken. hon var ju i Nashville bland annat. Mm -hmm. och... Nej, det, det är Gillionsson. Ja, hon var ju tidigt där och höll på att slå igenom i Nashville. Gillionsson mm. borde du inte med. Men hon var med. Ja, just. Ja. <laughs> På så sätt ja, Sen, eh, Thomas Andersson Vi Ja, det B Nej, Bu, det är B ja, ja, det är B ja. ja. vi... Blanda ihop Bu och Bu ja. Ungefär, ungefär som när man får, ett, man får ett besked från läkaren äh, det var negativt Nej, det är negativt <laughs> ja, men negativt är bra, Ja. Thomas Andersson Vi kan ha mycket att komma ut, tycker jag Ja, men det är alltid Han är ju intressant att höra ja. i alla fall Alltså här. Mm. Och sen namnsäl låter också och, mm. och, och, och framförallt när han ska framföra framför Andras andra låtar ja. blir det jätteintressant. Eh, Erik sa ah, Bu. Bu. bu <laughs> säger jag också. så. Har ingen koll på honom? Så jag säger bu då där. I pop. Ah, bu. Va ah, säger. jag okay. Det är mer positiva ja, du <laughs> ja. vet vad motiverar... Nej men lite yngre för förmågor och... Yngre vackra brudar. Ja, och mm. jag jag har ju hört hon... Det här hade jag inte gjort med, vad heter hon, Ginder till exempel. Jag mm. tror jag inte ens har hört talas om. Åsa Jinder känner igen. <laughs> Rick Spellemannen. Mm. Egentligen har jag nästan bara hört en liten ju när hitten de mm. har. Jag har inte hört så mycket vad med det. We we'll, we'll Love It eller sånt där. Ja, just det. Ja, Uno Svensson <laughs> Det vågar jag säga, bu ja. ja, det vågar vi. Um... jag. Bä! Jag drog en bu där. Okej. Okay. Han har inte haft någonting. Du var väl en ganska stor stor fan var du? Nej, lördag är inte. <laughs> Lille Ja, lördag är bäst. Okej. Okay. Vindarna, lät kanske få höra. Ja. Då de var ni kristet från någon annan del av världen. Vi svarade med det, ja. Fredag. Ännu bättre döpt från eller, figuren från Robinson Crusoe just mm. Mm. ja, sen har vi här, ska vi se om jag kan uttala det Sabina Dudumba jag vet jag inte om det nej, jag vet att, inte det jag, är det då slår jag till med bä bara för att väga upp det lite ja, jag får också säga B. nej, jag säger budar Anders Vendin bä mm, jag säger också bä det blir intressant han känns så roligast. Men är det Unosvänning som, som ska vara den här som ska vara årets pug? Det måste vara det. Hur gammal är han? 55. Men ja. ni är inte lastgamla. <laughs> liksom... har, har Anders annars Glendmark varit med, till exempel? Nej, det har han Nej. inte. Har Teddy Aresa varit med? Ja. Utan Kenneth var med sist. Nej. Men vad var det? Jaha, nej jag, jag såg det knappt förra säsongen det men Kenneth Gärest var du med Skämtar du eller? Nej, nej men Han, han var så... med så mycket bättre men Visst var det så mycket bättre han var med på <laughs> Nej jag vet inte för jag såg det knappt förra säsongen för de kör... om, om det var Nej då. men det, det var ju något annat program Eller var han där som gäst? Han kanske, var, han, kanske var, han, han kanske var som gäst När det var Fredrik Vadling. Jo ja, men för, för, för, att det, för att det blev det, det blev ett avsnitt för lite mm. Ja just det, för att det var Fredrik, Fredrik. Adling Jo men han, han har suttit där Och de, de körde Mhm. Mm där man ja. ja sammantaget så är det väl ett Halvbär för mig Du då Nej, jag ser det här, ser det bär. ja bättre än, än, ja, men i för sig. än, än tidigare år. Jo, det kan det nog bli. Jag ser fram emot Money Brother och Tavi vi... och vad mer? Kiki. Ja, i och för sig. Jag kan inte en liten låta det good, goda vibrationer. Bra vibrationer. Bra vibrationer. och good vibrations. <laughs> ja. Den kopplingen jag inte ens på förut. Beach boys Copeland. Ja, då är det dags för 1981 alltså. Nådens år. Året jag fyllde moppe. Det var så? Så gillar, var det. Så gillar Fast var det. det. Fast jag fick ju moppe. Det var så besvikelse. Nej, det var inte. Fast jag fick en moppe. 79. Då. 79. Mm. Och första året man började ha hjälm. Det var inte 78 då. Ja, kan vara 78. Nej, jag, jag, jag, jag, tror att, jag, jag tror att de som hade innan, de som var födda 63, de började inte hjälma. Jag tror det. Okej. Okay. Jag, jag tror att de var det första. Och, man, och just det här med att ha toppruvar på sig. Ja, nu ser det ut otroligt få. Eller man typ. låter hårfladdor. Ja, ja, mitt i vintern. <laughs> Det var ju lite spåligt, inte så fånigt ja, ja, nu ja kom. det var Davis. Och då tyckte man det var fruktansvärt fånigt att ha hjälm för att köra moppe. Ja, kanske. Och hade någon kommit med hjälm och kört cyklar skulle man tro att de tyckte det var, var fånigt De de hade cykelhjälm på den tiden. Ja, det fanns det inget som hade det. Nej. Jag kommer ihåg när du kom. När måste var 80-tal. Det var bara för... sådana här fältbiologer med foträtta skor. Ja. Kändes det som. <här> <här> jag gjorde några en jacka sådana här. Mm. Ja. Ha, ja, vi börjar 1981, Jesus i betong med Cortex Nej, den har ingen koll på alls Cortex har ingen koll på faktiskt Ja, ja det, det är ju han Jag undrar om det är var Är någon mer kändis med Nej, men det är, det är ju den här Göteborgseden Göteborgs mm. Sator Nej, Cortex så... Cortex, ja <laughs> så till Kodex heter det då. I Kodex? har jag ja. sökt att det var någonting liknande? Ja, så. Nej, kodex. Nej, har jag ingenting att Nej. tillägga om faktiskt, tyvärr. Eh, alltså, det var ju en, en... tjock sida. Det var en singel där. Ja, här har vi eh, en bok oh. om vänskap funnits av Stig Claesson. Har du läst någon Stig Claesson Slas eller ja? Nej, jag är okunnig. Förutom att han var Hammarbyar och på Söder. Jag ja, har lärt mig det i den här Kalle Linds podd om ja. söderromantik, tror jag. Jag, jag. vet att uh, han hade ett barn. För han På uh, fransken boken ser man ju som är en, en mm. teckning. Jag känner igen av, den och, då, och jag, pappa hade men, men den här är ju ändå ganska bra det. Han var ju mycket för att rita sträckgubbar som såg konstigt ut. Jag minns att han hade ett barnprogram han, han läste själv mm. och så var de här teckningarna. Vad typiskt? Det måste vara typiskt tidigt 80-tal. Jag mm. lite i slut på 70 kanske. Det var inte så mycket action kan jag säga. Men ändå så Så, så funkar det ju då. Skulle du vilja kalla slas Slas? Slås. Där blir ju kallad av min mamma. Jag sa. Jag jag så slår mitt kröp. I, mit, I mitt fall så skulle det passa bättre med Slås Hans. I och med att jag heter Hans. Mm. Eller Slasklas Nej, vi går vidare. det här hade vi förra gången också. Och det här är genom Ljuva Livet med ja. barn. Ja. Och det väl... och ytterligare en bra platta. Den är väl, för mig kanske, den lyssnade på mer än på musikfamiljen här. Ja. För att du gillar trea spårvagn inom Ljuva Livet. Ja, exakt. Vi var dinke som flydde upp på taken. Vi tävlade med allt, men mest jag att vara vaken. Mm. Jag gillar ju... Jag har gjort det igen. Ett fall av kärlek. Och det är det första låten? Ja, den är också bra. Men eh, allt vad du vill ha. Det är många bra från den här plattan. Det är en av mina favoritplatser. Vad tycker du om soundet jämfört med, med hur det blev sen? Alltså... För jag, jag kommer inte exakt hur, hur det lät Men som, som jag har i huvudet nu Så var det ganska schysst sound alltså. Ja absolut arrangerat ja Jag gillar ju den här tidigare Bäst bäst nästan på det Har, har du hört med piska mig hårt som de heter Nej det var, det var jag faktiskt inte Det, Nej, det, var, faktiskt en del jag hört. det var väl tjejer som sjöng där va? det var, Ja det var ja. någon som är. Hans pluras tjej eller mm -hmm. Jag tror man det två tjejer Nej jag har inte lyssnat Ja det var en bra platta Sen har vi ABBA, The Visitors mm. Och vad har vi Det här var inte var det näst, sista skivan Just det, det här, Visitors Var ju sista plattan mm. Betyder inte så mycket då Betyder inte så mycket nu heller Men det, ABBA är större nu ändå Sen var det en skiva som man lyssnar mycket på Du också? Freestyle Eller jag gjorde inte det, men Fantasi, alltså hitten Vill Nej, ha det, ja. Ja. Ja. ja Ska du svara? Ja, the... okay. du, du, du kan. Ah, Är jag på, ah, på den mycket ah, ah. nöre? Du kan pausa. Vad sa vi? Fantasi. Ja, det här mm. mm. slog oh, jag no i uppehållsrummet, du snackade om uppehållsrummet platå för mm. uppehållsrummet på enget, och gick den här kommer jag ihåg då jag vågar gå in i uppehållsrummet <laughs> det var ju åtta sjuan tror jag inte det var in Jaha. då spelar man pingis på ja. men, men, när jag ser låtarna här så nära dig, bubblar det vet jag inte, kom till mig rider omkring puster och frustrar efter nattlig ritt det var för mig att det var inte extra små. fångade i tiden är det värt vill ha det, ja den kan man heta nätter, resa i tiden Fantasier, ja, den kommer jag ihåg, leva livet Ensam i natten Jag kommer ju alltså Nej, inte ihåg hur, inte. hur, hur, det, hur det lät Kistlasen och Lin. Ja men det här var ju bra tyck man då Tyckte du det? Det här ja, ja. Är det, är det, Jag tänkte, en, du hade inte du kom in i en coola period som att Jo men ändå så, så Man lyssnade på det Jag minns mm. att jag hade, jag hade ingenting Jag kanske hade en inspelad mm. Jag har aldrig haft plattan. Så. Nej, inte jag heller. Men eh... Lysen på idag så är det nog ganska tidstypiskt. Tror jag. Vill ha det ska jag gärna lyssna på. Men här här har vi en av eh, dina favoriter. Mm. Och jag kan säga, eh, vi pratade om Hamburg innan. Så var det ju ett band som vi, jo, vi pratade lite grann om. och eh, lista upp de 50 bästa svenska plattorna. Snackar ni tre om det? Ja. ja. Och Tolgraven, han, ja, men han gick ju som igång... Jag tror det var hans förslag. Och så band... 50 bästa? Åh, alltså, ja. Ja. Ja. ja. Och han namedroppade bara vilka han skulle ha med. Mm. Och ett band som han aldrig hade förstått sig på. Det var just detta band. Det jag förstår att jag att han inte gjorde. Lusthans Lakejer. Ja. Och i, i, just det här med... med ja det var så mycket dekadent och det, det, det var Aha. det, det var, ja, men snorungar som låser sig och dricka <laughs> champagne och <laughs> okay. ja. och så började nänderap att lite på så här Rondiuri och att ja. alltså, jag, jag, jag, jag jag gillade det hos hansakeer mm. ja smaken är olika ja, jag tyckte det var skitbra alla, framförallt, ja, båda de två första plattorna För det här var väl första va? Ja. Jag, det hette väl Lussans Lacköjer Jag tyckte det var Det var som som fick en Man var ju ändå äldre än vad jag var Så att det var Det var ändå som en inblick i en så här Dekadent Stockholms tillvaro mm. I Lilla Jövik ja. Och jag var fascinerad av de där texterna För jag hade inte hört den typen av texter Och det är liksom den stilen alls jag tycker att det var ju två band som var just den här Stockholmen Ja, jag vet jag är kanske, så, så, ja, precis, Reperband och Lusson Slakejer Det var ju så mycket Stockholm Sen den här noise, det var ju som liksom, där, mm. där fattar man sig Men det här är yngre Snorunga nästan Ja Men det här kändes farligt Sto ja. Stockholms farligt på något sätt Ja och champagne det här, ja, ja. Allt är det är tolisogilla Gillar jag jag har, tyckte det var coolt ja. mm. Sen har den här singeln Ova hela natten med attack mm. Som innehåller i två stycken eh, eh, Kändisar i alla fall En vet jag Rosa Körberg mm. Tommys eh, bror Och så hade vi ju Trummisen Det var ju han eh, Och eh, Han hade på radioprogram och nu jobbar han som, som trumlärare På Rytmus Och, och, och eh, uh, Unger Nä. Nej Vad heter han, efter han? han har bland ett program på RAL DAKAP och han spelar upp gamla, gamla skivor Ett tag oh. och Jag minns när skibörsen var som, som störst mm. Där under Mitten på 80 mm. Och slutet på 80 Då gick han, all, han var alltid där så hade han liksom en, en, Alltid en hög plattor under armen så såld där. Nej, som han var där och köpte Aha. Han är en otrolig samling. Mm. Vad heter han? Åke. Eh... Åke Johansson. Nej, ja, det heter jag tror så så jag att inte han står med. Sångare i Jo, han, jo, den här Åke tag i Sport. Den här eh sporten. Den här Åke, han var ju även trummis i Vasa Express. Ja, hela baksätet är klätt av löder. <laughs> Okej. Nej, det är Och det var ju snakk också om när Oa hela natten var Oa betyder. Vad betyder det? Om det var det här ordet för för sexuellt sam, samkvem? Aldrigs skrik. Samkvem? Uh -huh. Att vad det är Oa och jag ska Oa hela natten ja, jag ska göra det hela natten. Mm. Men det var också. Det, det var tror också... Jag aldrig har jag alltid ha tänkt på. Den. Men Nej, jag var ju vet mer mogen om, på den tiden. Jag, jag vet inte vart jag hört det ja. Jag minns att de spelade någon gång på... Jag tror de spelar på musikhus. Jag var aldrig där du såg faktiskt. Mm. I den här svängen med, med, med just det här. Tack. Ja, sen har vi en bok. Kärlek i Europa, Birgitta Stenberg. Noll kol. Ja, vi går vidare. Sailing Down, by, down the Years, Bassi years, Den här det kolmen. Bass. Son of Cathy's Clown Kommer jag eh, Jag har ju flera pratat eh, ja, med, med, med, med basse Har du? Mm. Mm. Men basse är ju underskattad för du ser ju vilken gitarr han ja, har ett ett omslag Ja han kör en rickenbacker, mm, en rickenbacker Och det är som eh, Mycket skuggor och det är en ganska mörk bild Men man ser det är ju Petty's Down the Det verkar den Ja han, men just han, han var ju inne i det där Petty Pettisvängen Var inte det var ungefär samtidigt Eller var det inte Kommer den 79 kom. Ja kanske 79 ja. Eller kanske det. Ja men det, det var snyggt Är det bra är det, Tror du det fortfarande är bra Jo men det, det är fortfarande ska bra Ska Kolla upp på spot, spottan Absolut. Absolut Sen gjorde han en fantastiskt bra skiva Med Eller fantastiskt Men en bra skiva mm. med, med Magnus Lindberg de, de torkade svenska Svenska Låtar Bland annat omkring Tiggan från Låsen Puktevik Någon där Bra koll på det mm. En basse ju för några gånger sedan det gick förbi en grad då, Wikman och Lasse Strömstedt, och jag trodde att det var vad heter det, Niklas Strömstedts farsa Lasse Basse, men det stämde ju inte Basse Konstigt att döpa sånt, jag hade inte dukat upp Bosse <laughs> uh, Ja, vi går vidare, en älskad dagbok Sven Lindqvist, nej tyvärr har jag ingenting att säga om den nej. Göta kanal, filmen Göta kanal jag har ingen jättekoll på den eller måste jag säga. Sen har jag väl kommit upp för er för några år sedan. Och Loffe var ju med också. Och jag gillar gill, den här. Uh -huh. det är ju som typ sällskapsresan, fast lite sämre. Men jag gillar de här. Sällskapsresan heter väl Sällskapsresan? Eller finns det Svensk kaffe på hotellet? Eller på grisväsen? Något sånt där uh -huh. Och här, det här ser ju, säger eller vem drog ur proppen? Här. Jag När tänkte, jag tänkte åt det så tänker jag här måste den måste ju vara med här. Och det här är Kärlek Uppror, Eva Grön. Vad säger den dig? Lyssnar du mycket på den? Nej, inte direkt. Eller, jo, det gjorde jag nog förresten. Men jag har aldrig ägt den. liksom mm. Men jag har, har haft en inspel. Den har inte varit lika central som Lussans Lakejer för mm. mig. Så lustiga Lakejer. <laughs> Nej, då, men det är ju den är, den är fortfarande... Men... Du kommer inte riktigt ihåg vilka låter, en mental istid, 800 grader och... Jo, men mord i mina tankar och, ja. och mamma, pappa, barn Ja, det. Och... jo men det är många bra Jo, men det är egentligen tids, jag kommer ihåg det här när det kom och man hörde det där då. För, det, för, det, för det här minns att det här var ju precis när, när vi höll på att starta med Veda Och att jag hade inte hängt med liksom i Ebba Grön första platta. Ja, utan det var den här som och den här var ju mm. fantastisk när drog igång med åttan grader ja, ja ja precis kör ni mycket i på partajet ja ja, ja ja mycket en riktig partyplatta jag kan tänka mig att eh, jag hade ju inte bara partyet <laughs> de, de, de bästa de är egentligen två svenska som har varit mest förfestade det var väl kärlek och allt större lager med bränna barn mm -hmm. Den gick otroligt Jag var ju och kollade på bränna barn och... Jag såg aldrig bränna barn De var ju på musikhusen var. De var ju på, vad heter det, på The Basis Strand också år sedan. <laughs> Ja, det där var, och det, var ju första, det var ju första podden Första podden Sommaren är här men det känns som vinter Vinter blir på De var två grannar Ja, vi återgår. Ja, vi är väldigt. Och det här var det. är ju två år. Ja, vi ska se här nästa. Mikael Rikfoss, Tender Turns Tough. Rick är det, det, var han tillhörde svenska, rockeliten som alltid fick komma med på alla, som han och de till andra. Jag hade inte mycket över fram faktiskt. Mm. Ronya Rövardotter. Alltså det ligger en bok. Eh, på kurs med Kurt. På kurs med Kurt. Mm. Det har jag ingen koll på. Nej, det, det var något, något barnprogram tror jag. Onska med Jan jo, Det kom 81. Den läste vi jag 87 tror jag. Och tror jag då, då läste den. Jag sträckläste boken. Jag läste mm. den, på, den på två dagar. Bra. Sommartid, singel med Magnus Huggla. Ja. Jag åkte halv ner till City och mötte en brud i en bar. Vi drog från stan 190 mot en popfestival. Samuels bok, Svendel Blanche. Har du lästning av han? Mm. Nej. Jag kan bara säga att mitt betyg av att ingen har läst Svendel Blanche. Bu, bu, <låder> här, nu snackar vi grejer. Ja. Varning för Jönssonligan. ligan Jag låter dig ha ordet. Ja, jag har inte så mycket med. Det är, det är så otroligt mycket som har sagts om just Jöns Jönssonligan. liga då kommer jönsson liga han hade fått med dem upp, upp. Så upp. bara dök upp i en kort passage och gick gick förbi <låder> <låder> och sen ut från scen Coolt. Och få med både Juholt och Jönssonligan. Det här är en B-sida. Vid <fız> en liten fiskehamn. Min namn är Stefan Bors. Vad sänger i. Striper, Nej, han var ju sångare i vikingarna innan Kristersögen Vikingar. tog över. Och han hade, ju, uh, han hade ju fina stora fina glasögon. Jag minns att, mm. att uh, igen galenskaperna hade ju kunnat göra lite små figurer. Och det var någonsin som man såg att ja, men han här härmar ju Stefan Borg Var inte Todd i efterhand? Todd Borg kan ja, det är ju samma. Ja. Det kanske släkt. En blandning av jag och, jag och Todd, Stefan Borg Ja. <laughs> Stefan Borges är med i, i Lemon Glocks. Single, två av oss, X-models Där det är kanske det bästa Bästa textraden ja. Just det med att, att De två, att vi är som ett pusselspel Vi ja, är som ett pusselspel Och vi snackar om, om nödrimdet Just det, ja. Del för del. Den. Det här är näst sista Cecilia. Maria Gripe, Agnes Cecilia En säljsam historia det Släpp på Jonnirs Jonnirs förlag En av de första skivorna jag köpte Moderna tider, gyllentider Hade du... Fick du med, vad hette det, för det var ju ja. en singel. Ja, covers game. Ja. Mm. ja, och gjorde den rund En new sing Ja, ge mig inte det där, Gold on tell Och så var det ju vill du ha ett svar? I need to know. Telefon? Nej, nej vad heter oh. det? Uh, Golden S Rock and Roll. Giller ja, tider för Rocking. De var inte Switchboard Susan med? Inte på den. Marie växeln. Nej, eller var en cover? Ja. ja, det är cover. Det det är just, cover jag skrev på... texten. De var... Ja. Switch... Uh, Susanne Rockpie. Marie växeln. Marie växeln. Just det. Ringer ifrån 035. Blockerar jag växeln. ensam. sen. Hela <laughs> bra det. 035 är ju Halmstad. Jag är till Il22. Växeln, hallå <skratt> Där har jag också Bra bra man med två för Janne Lukas. <skratt> ja, Peter Gabel, Bra Berry. <skratt> <skratt> och så den här hemska min käve. Jag har ett eget språk, ja, som alltså, syd sydsjö. Den vill inte gässla, som jag har. Mycket syd och mycket nord. Ja. <skratt> och oh, <Syng> oh, <skratt> <skratt> oh, vad heter han? Mycket nord och mycket syd och Erikus västman och Erikus. Jag dog spelar. Nord, norr, syd, öst. Måste finnas finnas finna, och, och, och och och de tre. <skratt> Jag tänkte mig repor ja, ja. de, de, de, de nord, så det, syd, väst. <skratt> det här. Micke nord, sydvästman och de nordman, nordman som heter sydväst. Men mycket nord, mycket syd. Och Erik Öst tillsammans så kör de Go West. det är en bra avslutning i Det är underbart att man kan skratta också, sig själv. ja, nej men det är inte så att säga. Det var 81 och vi har nästa år Må blir det 82. 136 är över för en gång. Tackar, Tack. Hej. Vi är gott i samma klass i snart ett år. Jag har kört mina chans